Hogy Nick a szexuális potenciájával kompenzál egy másfajta impotenciáért, ami elég visszataszító lehetett. És hosszú távon Karlának igaza lett. Külön-külön mindketten életképesebbek voltak. Öt nappal a szakításuk után Nick írni kezdett. Lerázta a szerszámát a csíze fölött. Lekapcsolta a fürdőszobai világítást és besétált a konyhába.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 A ház csendjében úgy hangzott neki, mintha az egész konyhát rendezte volna át, de hát mit lehet tenni? A vidék már csak ilyen csendes. Ha sokáig itt maradna, biztosan az agyára gyára menne. A fa kérge lángra kapott, tehát a hasábok is égni fognak. Irány vissza Miss Margyihoz. Behajtotta a rácsot és lezárta. Abban a pillanatban hallotta, hogy valami fürgén megmozdul mögötte. Erreiben meglódult a vér. Hirtelen, teljes bizonyossággal tudta, hogy áll mögötte valaki. Az adrenalin forrón áradt szét benne, miközben bőrét hidegnek és nyírkosnak érezte. Megpördült. – Jó, segg! – jegyezte meg Karla mosolyogva. A hűtőhöz lépett. – Kérsz egy italt? – Nem, kösz! Den szíve dübörgött. Ahogy Karla kinyitotta az ajtót, háloinge szinte áttetszővé vált a fényében.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 De jó képűs srác, állapította meg magában. A legkevésbé sem túlzott, amikor megdicsérte a seggét. Örült, hogy Márgyinak ilyen jó ízlése van a férfiak terén, legalábbis a külsőségeket illetően. Azon merengett, vajon mire viszi Dan az életben? Tisztára olyan vagy, mint az anyád. Az anyjuk az itt jelenlévő egyik férfiért sem rajongott volna. Író, színész...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 Kárla ezt nem tartotta valami egészségesnek, de hát a pokolba vele, felizgatta a dolog. Nyilván egyfajta nem szakfantázia lehetett. Kárlát minden esetre csak a maszturbáció tudta ennél gyorsabban a mennyekbe beröpíteni. Hirtelen elfogta a vágy, hogy minél előbb visszatérjen az ágyba. Töltött magának még egy pohára almalét, Hadd várjon csak rá, Jim, gondolta. Hadd várjunk mindketten!